Наймало не стусунувши Стьопочку, дівчина швидко пішла поміж хлібів. Стьопочка довго дивився її услід, розмірковуючи, що може це й на краще, бо не ти будеш ломити її нору, а вона поверне все на свій триб. «Бач, мізерненьке, не показне вагою, а скільки характеру!» І водночас біль смоктав його середину. Так ніколи раніше не смоктав. Як завжди, земля багато говорила Мирославі, і, виходячи зі сну і входячи в сон, як часто вона розмовляла з нею із Яблуневим світом, і зеленою травою, і синьою хвилею, і дзвонами колостя. Це все ввійшло в дівчину з самого дитинства ще від тоді, як одного разу узяв її малу. Батько на жнива підняв у полі на руки і сказав «Дивись, донечко, яка гарна селянська доля, коли навкруги є колос, то завжди дбай про колос». О той колос, земля, і стали її долею. Та мовчить тепер її доля. Не дивиться у вічі ні колосом, ні волошкою, ні квіткою маку. Тільки болісна йога щемить під віями, щемить навкруги. Великий світ, а де подітись у ньому людині, коли з неї виточать віру? В яку піти в сторону? В яку йогу? Та мовчить земля, ладнаючись віддати людям увесь урожай». А чи людина віддає людині увесь свій урожай, відділивши від нього непотріб? Оргвисновки, любов і орг висновки. Яка гарна селянська доля, коли є навкруги колос? Та й колос нині запечалений, бо не стало біля нього ще одного хліборова. Де ж ти? Мовчить земля Ох, як тяжко мовчить земля Упасти б на її груди, заридати, заголосити, щоб усі почули біль людський Та не стане голосу на це Тільки сполохаєш ним перепівку чи жайвора, що й тепер в'ється над тобою До самого вечора проблукала Мирослава в степу Побродила й по тих полях, де вперше побачив її Данило, підійшла й до вітряка, де зародилася їхня любов. Чого ж ти мовчиш, сивий вітряче? Ось привезуть до тебе хліб, і ти весело загомониш, замахаєш своїми крилами, та хтось у мовчанні згорне свої крила. Невже це й зветься життям? Ні. Ні, життя це вгору підняті крила, як у тої чайки, що летить ночувати на степове озеречко. А Данилові ворота кигикають чайкою, і він їх любить за це. А Як йому страшно було, коли постукав у своє віконце і не почув із хати материних кроків. Їй теж страшно без його кроків. «А може, оглянися і побачиш його?» Мирослава оглянулася і справді побачила в полі чоловічу постать з маховими вилами і граблями за плечима. Це з лугів повертався золотовусий дядько Лаврін, якого завжди так приємно зустрічає тітка Олена. «О, військо йде, короговки мають!» Так малили короговки вояцькі, мають і похоронні. Дядько Лаврін теж побачив Мирославу, і журавлино пішов до неї, несучи на виду золотавість літа і передосінній смуток. Ось він, зітхаючи, кладе край стежини своє знаряддя, опускає руки на плечі Мирослави, пальцями перебирає її сніп волосся. Сохлася дуже. Ти, дитино, журись, але й не вбивайся так. Побережи себе і для діток своїх.